Legatza saltza berdean. Osagaiak dira legatza, olioa, baratzuriak, irina, ardozuria edo zentsurienura, fumeta, perrezila, txirlak, hilarrak, gambak, zaintzuriak eta arrautzaegoziak egoziak. Ta gero gatza eta piperrautz zuria. Bueno, ba, legatza garbitu behar da. Hau da galak eta esezkataken du eta azkenik ondo garbitu urrotzetan. Garbitu eta gero gozatu egin barhar dugu. Gozatzeko gatza eta piperra zuria botako diogu. Ondoren baratxria xehetuko dugu eta lurrezko kasola batean olioa berotzen ipini eta beroa dagoenean baratxria gehitu. Baratzuria kolorea hartzen duenean irin pixka bat botako dugu, saltza louditzeko. Dena ondo ondo nahhatu eta ardo zuria edo zein zurien huura bota. Piskabat geroago fumeta eta perrezila e, botako diogu. Saltzaberdea eginda dagonean, legatza gehituko diogu eta apur batean utziko du egiten. Ilarrak eta ganbak lehenago egozi behar dira. Horretarako ura irakin arte berotu eta gatza bota, gero hilarrak eta gambak bota. Arrautzak ere egozi behar dira. Horretarako urberotan gatza eta ospina bota. Txirlak zartaginean irekiko ditugu. Irekita daudenean, Koniak pixka bat botako diegu. Bukatzeko, orzagai hauek legatzari gehitu eta azkenean zain zuriak ipini. Prez dago jateko, honegin.